Herbert, V. Franke, Harc. Egy kezdetleges szerszám is hatékonyabb a legfélelmetesebb fegyvernél, ha a megtámadott felkészületlen. Bal berohant az erdőbe, de a menekülését csupán elnek szánta. Úgy érezte, erősebb az ellenfelénél. Az ismeretlen növények tövésbozottjában lassan haladt előre, de csak hamar egy tisztásra bukkant, amely éppen kapóra jött szándéka végrehajtásában. Kabricsnek is idegen volt a bolygó, de a közelben érezte az ellenfelet, és nem ügyelt a szokatlan környezetre. Rá sem hederített a tüskékre. Rohamra indult robotkutyája mögött, amely nyomon követte az üldözöttet. Amint kiért a tisztásra, észrevette, hogy valami felvillan a közti bozódban. Előrántotta elhárító fegyverét, és gravitációs pajzsot vont maga elé. Éppen idejében fogta fel a rokét a lövedéket. Bal anihalációs lövedéket lőtt ki a pajzsra. Kabrész csak erre várt. Ahogy szabad vált köztük a terep, pozitron villámot bocsátott ellenfelére. Csípős füst csapott fel arról a helyről, ahol Bal gugolt. De csak a bokrok égtek. Balnak sikerült a kisülést idejében levezetnie a bateriába. Hajaszála sem görbült meg. Nyomba visszaütött. Hű sugárvetője kabrist előtt gőzölgő pocsolyába olvasztotta a talajt. Kabrist azonban a robot áldozta fel, ez magára vonta a sugárzást, és a másodperc szöredéke alatt porrá égett. Kabrist ekkor az anihilátorát irányította rá balra. Körülötte 14 méteres körben megszűntek a cserfák. Csak a vibrációs páncél óvta meg balt. Aki aztán adion sugárzással próbálkozott. De Kabrist kationokat küldött ellene. Közöttük lángoló, recsegő, ropogó és lobogó fal emelkedett. Bal fokozta a sugárzást, és a villogó zóna egyre közelebb kúszott kabristhez, aki azonban a maximumig erősítette a sugárvédelmet. Hogy önmaga maradjon, Bal kénytelen volt követni példáját. Egy ideig... Hallatlan energiák feszültek egymásnak. Csaptak össze, inoktak ide-oda. Hatalmas hőmennyiségek szabadultak fel. Kisülések nyújtogatták villámnyelvüket. Légáramok téptek ki és emeltek magasba fűcsomókat, földet és homokot. Bal agregátja merült ki előbb. A mutatók nullára estek vissza. A hőzóna lassan húzódott vissza előtte. Lassan, de hatatlanul Bal előkapta az atomgránátot, amelyet ilyen esetekre készülve hordott magánál. Ez elég ahhoz, hogy ellenfelé 16 négyzetméternyi környezetével együtt a földdel tegye egyenlővé. Katunga egy fa koronájában ült a fúvó csövével, és látta, hogy a tűzfal összezsugorodik. A szíve már nem dobogott olyan hevesen. Egy pillantást vetett az embereire, akik a pindiákon ültek, és átható harci üvöltést hallatott. Mérgezett nyilag zápora alá, s a két ellenfelet tele tűzdelte, mint a tűpárnát. A gránát a földre hullott. Csak húsz évvel később robbant fel, amikor Katunga, aki trófeaként magával vitte, véletlenül helyesen állította be az elsütő szerkezet számkombinációját. A kráter még ma is látható. földön, a sárkán hegyektől nyugatra, Dél-Afrikában. A baszutó szóban túlnyelven azt jelenti a démonok ökölcsapása.